Ronny Felton arra a pillanatra gondolt, amikor megismerkedett Edna Livingstonnal. Egy autóbusz tetején ültek, és váltás közben a lány elejtette a pénztárcáját. A penik és shillingek szerte gorultak, és Ronny, aki már percek óta gyönyörködött a lány érdekes, finom arcában, azonnal négy kézlábra ereszkedett, hogy összekaparja a szétgorult pénzdarabokat. Még volt is egy kis közelharca egy öreg, szemüveges nyársporgálra, aki rálépett egy két silingesre, és abban a boldog tudatban, hogy ezt a manővert nem fogják felfedezni, nyugodtan áldogált rajta. Roni udvarias felszólítására, hogy lépjen kicsit arrébb, egyáltalán nem reagált. sőt, erélyesek kikérte magának, hogy molesztálják. Roni természetesen nem akarta túlságosan kiélezni a helyzetet, mert nem lett volna kellemes összeverekedni egy idősebb emberrel. Ezért inkább azt a megoldást választotta, hogy határozott mozdulattal megcsiklandozta a szemüveges nyárspolgár polgár lábszárát. Az öreg úr sikongva ugrott félre, és a kétsilinges azonnal napvilágra került. Edna nevetett és Roninak úgy tűnt, hogy soha életében nem hallott még ilyen ezüst csengőszerű nevetést. A megismerkedés most már kitaposott utakon haladt, mert régi férfi tapasztalat, hogy nevetőnővel a legkönnyebb megismerkedni. Mivel pedig a mai világban a férfiak lassanként végképp leszoknak arról, hogy a nők előtt érdeljenek, és így Edna számolt azzal, hogy a mostanihoz hasonló pillanat úgysem következhet be többé az életében, tehát ki kellett használnia, hogy Roni, ha nem is rajongásból, hanem a pénz összeszedése véget, pillanatnyilag mégis térdepelő helyzetben van, hajlandó volt felelgetni a fiatalember néhány vidám kérdésére. Ez jutott eszébe most Roni Feltonnak, és az, hogyha annak idején az autóbusz tetején nem gurul szét a fiatal színésznő pénze, akkor most valószínűleg a riviera vagy Palm beach üdülne, és nem fejezné be az életét a sárga pokol kellős közepén. Erre gondolt tehát is legyintett. Farkas szemet nézett a mozdulatlan, végzetes revolvercsővel, és arra gondolt, hogy minden mindegy. Arra gondolt, hogy alapjába véve nem lényeges az életben, hogy milyen körülmények között jön el a halál. Arra gondolt, hogy a komornyikjának igaza volt. Sohasem volt rendes ember. Előkelő ellenére csapszékekbe verekedett, nők miatt és alkohol miatt különböző veszélyeknek tette ki magát, és előre látható volt, hogy ezek a durlakodások egyszer mégiscsak halállal végződnek. A forma most már körülbelül mindegy. Most is nő miatt került ebbe a helyzetbe. Tehát alapjába véve mindegy, hogy egy csapszékben, egy előkelő lokálban, egy sejem tapétás bíbor színű szobába, vagy pár baj közben egy divatos vívóterem terem fejezi be az életét. Lehet, hogy van valami igazságtalan abban, gondolta Némi erőltetett kedélyességgel, hogyha mindenkinek meg kell halnia, én sem vagyok kivétel. De ha már így is van, minden esetre csináljuk a feltonokhoz méltó nemes egykedvűséggel ezt a műveletet. Ettől függetlenül azonban csak ugyan minden mindegy. August Smith arra gondolt, hogy úgyis minden-mindegy. A végtelen időhöz mértem lehelet milyen csekély három perc alatt kiugrott emlékei rugós dobozából, mint valami ijesztegetésre szolgáló játékördök, az akalant, amely csak nem vesztét okozta már egyszer. Sokkal hányatottabb életet élt, mint Ronnie Felton, és ez a most eszébe jutott középamerikai eset egyike volt azoknak, amelyek oly mozgalmassá tették az életét. A végtelen hegyláncokra gondolt, amelyek hágóin aranyporral megrakott zsákokkal terhelt összvéreket kísért át, és ahol vadállatok és szelíd emberek tették veszélyessé az utat. Létra Atanásra gondolt, az írtózatosan hosszú sovány aranyásóra, akivel nyolc hónapon keresztül törte a földet, robbantotta a sziklát és szitálta az aranyport. Még most is fülébe csengette, ahogy az a bizonyos estén Létra Atanáz ismert, reket hangja megszólalt. Én úgy érzem, Smith, hogyha a ma estét békésen ússzuk meg, életbiztosítást kötünk a továbbiakra. Nem értem, felelte August, és határozottan emlékezett rá, még ma is, ennyi évvel később, hogy öntudatlanul is átvették az idegei a másik ember izgalmát. Nem tudom megmagyarázni, felelte létre a tanász, de az az érzésem, hogy ma este igen kemény torzalkodásba lesz részünk és létrehatanáznak igaza lett. Ez az ember, aki állandó életveszélybe töltötte napjait, kifinomult érzékkel mindig megsejtette az elkövetkezendőket. Smith most, hogy ott állt olajbej revolvere előtt, mely néhány perc múlva megszólal majd, hogy pontot tegyen kalandos élete végére, tisztán látta a Mexikó felé nyúló hegylánc halvány kontúrját, mely az alkonyatban szinte összeolvadta nem sokkal világosabb égbolt kárpítjával. Maga előtt látta azt a kis tábortüzet is, amit a hosszú sovány ember rakott, hogy elkészíthessék vacsorájukat. És egyszerre hallotta a fegyverropogást is. S maga előtt látta Mário Caléza borostás vigyorgó arcát és roppant termetét, ahogy felmagasodott előtte a hágó sziklái között. Mário Caléza már hónapok óta veszélyeztette a békés aranyásó útját. Aranyásó volt maga is, de azt a nyugodtabb és főleg kényelmesebb megoldást választotta, hogy nem a földből és a sziklák közül ástak ki az aranyat, hanem a többi szerencsevadás zsebéből. Ez sokkal egyszerűbb megoldás volt, miért dolgozzon ő hónapokon, sőt, esetleg éveken keresztül, amíg ott van más, aki dolgozhat helyette. Sokkal egyszerűbb bevárni, amíg valaki elkészül a munkájával, beéri az eddigi eredményével, vagy kimeríti azt a telért, ahol eddig dolgozott. Akkor azután jön ő, Mário Caliza Léza, és elszedi az aranyat. Angulatától függ, hogy életbe hagyja a kirabolt embert, vagy mindjárt lelövi, hogy ne szomorkodjon elveszett kincsei miatt. Igen, ott volt már Jóka Léza, roppant termetével a hatalmas sziklák között, és néhány figyelmeztető lövés után felszólította őket, hogy adják át aranyaikat. És akkor elkezdődött a harc. Ő, August Smith és létrehatanász kemény emberek voltak világéletükbe, és nem szívesen váltak volna meg attól, amit sikerült megszerezniük. A sóvány ember rettentő hosszú lába pillanatok alatt szétrugdost a tábortüzet, és már is bevonultak ők is a sziklák mögé, hogy védjék magukat, amíg lehet. Fél órán keresztül tartott az áldász küzdelem, és Smith alig akarta elhinni, hogy élve úzták meg a dolgot, mikor a revolverek végre elhallgattak. Már K. Lézával létrehat a náz végzett, amikor közelharcva került a sor. A banditák ott feküdtek a sziklák mögött, és nagyon csendes ember volt már valamennyi. Ők maguk is 6-8 sebből véreztek, és szinte csodával határos, hogy a nagy vérveszteségtől elgyengülten, sebb törve, fáradtan és kimerültem, mégis végig csinálták az utat. Ögusz smith most jutott eszébe, hogy az emberek milyen alig kitkolcsodálkozással csodálkozással meredtek arra a két csontvászerű jelenségre, aki hasonlóan csontvászerű összvéreket hajszolva végigbaktatott az első útjába eső faluházai között. Úgy szép az élet, hazajlik gondolta August Smith, és az enyém határozottan sokat zajlott. Most zajlik utoljára, és aki kalandra született, annak számolnia kell azzal, hogy a kaland rosszul is végződhet. Vegyük tehát úgy a dolgot, ahogy van, és könnyen csak akkor vehetjük, ha úgy találjuk, hogy minden mindegy. Gömböcke arra gondolt, hogy minden mindegy. Eszébe jutott az a mozgalmas jelenet, amely a légióba kényszerítette. Fogják meg, fogják meg! Így kezdődött. A kanyargós, rűde bonaparton végigharsant a kiáltás. Az emberek felütötték a fejüket, és több halaskofa azonnal elhagyta a standját. A kényelmesebbek nem mozdultak el helyükről, de kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, hogy ne maradjanak ki az érdekes látnivalóból. Fogják meg, fogják meg! Futólépések robaja hallatszott. A hajtóvadászat már javában tartott. Általában rókavadászat jellege volt a dolognak. Elől, mint egy húsz lépésnyi előnnyel futott a róka, egy meglehetősen kövér fiatalember, akinek a kabátját illetéktelen kezek teljesen ketté szakították. Utána a kopók. A kopók közül kettő matróz egyenruhát hordott, a többi civil volt. Fogják meg! Fogják meg! A róka kitűnően tartotta volna húsz méteres előnyét, és talán nem is lett volna nagy baj, ha neki nem szalad egy az utca közepén felejtett hatalmas fonot halaskosárnak, és keresztül nem bogfencezik rajta. Az üldözők feloldítottak. Úgy látszott, hogy a következő pillanatban már rávetik magukat, de a róka felugrott, és váratlan elhatározással bekanyarodott a tengerpart közelébe húzódó Rue saint és ott futott tovább. Nyomában már csak három lépésnyire az egyenruhás és civil vadászebek. A róka lihegve nézett körül. Sehonnan se látszott segítség. Tudta, hogy pillanatokon belül utolérik, félholtra verik és megkötözve elszállítja. Esetleg a helyszínen megölik. Olyan kétségbe esett és olyan halálosan fáradt volt, hogy egy pillanatra arra gondolt, hogy megáll és bevárja a történendőket. És ekkor meglátott valamit. Nem is nagyon messze, 40-50 lépésnyi távolságban. Sárgásfehéren felcsillantak szeme előtt a Four Saint-Jean Citadella hatalmas falai. A rókának is felcsillant a szeme. Egy gondolat villant át rajta, mentő ötlet a véső kétségbeesés szélén. A saint -Jean erőd. Ide be kell jutni a mindenáron. Ez az utolsó lehetőség, hogy megmeneküljön. Aki ezen a hatalmas rásos vaskapon beteszi a lábát, az megszűnt elérhető lenni a külvilág számára. Azt tabu. Ahhoz nem nyúlhat többé semmiféle hatóság. Már látta a kapu előtt álló őr merev és kifejezéstelen arcát. A posztoló katonak nyilván sok ehhez hasonló esettanúja volt, mert csöppet sem izgatta fel a dolog, és még csak nem is nézett arra. A róka összeszedte utolsó erejét. Még öt lépés, még négy. Érezte, hogy kezek ragadják meg hátulról, keményen és kérlelhetetlenül. Káromkodva és a fáradtságtól hörögve kitépte magát a vállára szoruló markokból, és egyetlen hatalmas szökkenéssel bevágódott az őr mellett az erőt kapuján. Az üldözők megtorpantak. Ökölbeszorított kézzel, dühösen és szitkozódva néztek az eltűnő után. A matrózok mérgelődve magyaráztak valamit a mereven álló örnek, de a katona közömbösen vonogatta a vállát, és felelet helyett, mint egy felsőbsége érzékeltetésére megvetően köpött egyet. A róka ez alatt egy padra az erőt kapó aljába, és kiléhegte magát. Legfőbb ideje volt. Szíve vadul dobogott a megerőltető futástól, halántékán kidagadtak az erek, és remegett a két rövid lába. Amikor úgy, ahogy kipihente magát, hajlandó volt arra is, hogy felelgessen a mellette ácsorgó és csendesen bagózó légionáriusnak, aki különböző kérdéseket intézett hozzá. Nem hivatalosan, csak kíváncsiságból. Szeretném tudni, mondta kíváncsian, hogy mi a fenéért kell úgy rohanni. Az ember tüdő tágulást kap az ilyesmitől, meg a szív billentyűivel is zavarok lesznek. Különösen az ilyen kis puffancsnak. És különben is van egy közmondás, hogy lassan járj, tovább érsz. A róka elkínzottan nézett az előtte állóra. Igen, leköthezne. Szép Pitéz ha egy árnyalattal kevésbé hülye kérdéseket intézne hozzá. Ehhez még egy kicsit fáradt vagyok. Hát mi a fennéjén rohanhat az ember, mit gondol? Nyilván azért rohan, mert kergetik. Ami pedig idiótán hangzó közmondását illeti, módosítsuk úgy, hogy lassan járj, utolérnek az üzletfeleit. Ó, oh, vagy úgy! – mondta a katona, és elgondolkozva áttolta nyelvével a bagót jobb pofazacskójából a balba. – Most már értem. – És mondd, mindjárt meghalt az illető? Miféle illető? Hát, aki miatt kergettek. A róka elnevette magát. <gül> Csak nem képzelett, hogy gyilkos vagyok. A katona vállat volt. Miért ne? Már többször hallottam ilyesmiről. A róka már kipihente magát egy kisé, és volt ereje, hogy cigarettára gyújtson. Jól esett a füsta, ahogy leszívta széles tüdejére. Egyszerre a jó kedve is visszatért. Én e figyelj, kedvec paripám! Mivel látom, hogy igen kíváncsi természetű vagy, és nem akarom, hogy azt hidd rólam, hogy valamik arázda kötekedő vagyok, közlöm veled, hogy rohanásom oka egyszerűen az volt, hogy felbevertem az üzlettársamat a saját vasbottyával. És meghalt. Már mondtam, hogy nem halt meg. Elájult, és ismerve a francia matrózok szívós természetét, biztosra veszem, hogy már magához is tért. – Tisztelen, becsülöm a francia nemzetet, de nem tudom megérteni, hogy az ilyen semmiségért miért kell halálra hajszolni az embert. A másik elgondolkodva rákta a bagóját, és időnként ügyes mozdulattal leköpte a róka cipőjét. – végre, mondta tűnődve. mindenkinek tiszteletre méltó joga, hogy fejbevere egy matrószfasz sem. Ha valakinek az a szenvedélye, ezzel nem lehet semmit se tenni. Ismertem valakit, aki annyira szerette az édességet, hogy több ízbe betört egy cukorka üzletbe. Volt egy kedves barátom, aki például előszeretettel metszette fel az idegen emberek hasát. Neki az volt a szenvedélye. 32 kettőbe akasztották fel nyugodjék békében. A róka türelmetlenül legyintett. Adjuk ezeket a barhasságokat, könyörgöm. Éde figyeljen, katona úr! Szeretném, ha egyszer és mindenkorra tudom venni, hogy nem vagyok ellensége a matrózoknak, és a legvikkább esetben verem fejbe őket a saját vasbottyukkal. Egész egyszerűen az a tény, hogy egy rendőr le akar tartóztatni, mert a kikötőbe bizonyos ügyekből kifolyólag olyan súlyos szemrehányásokkal illettem egy kövér urat, hogy az illetőt kórházba szállították. Ügyfeleim féltek, hogy az őrszobán kifecsegek néhány műhelytitkot, és azt gondolták, inkább megölnek. Mivel semmi kedvem sem volt egy ilyen jelentéktelen dolog miatt eltávozni az árnyékvilágból, leütöttem a matrózt. Ennyi az egész. Remélem ez a magyarázat kielégíti, amit szívből kívánok, mert nem tudom elviselni a kíváncsi embereket, és türelmem végén előszeretettel rugom orva őket. A másik megértően bólintott. Jól van, jól van. Végre is szóval ért az ember. Minden esetre meg kell állapítanom, hogy rendes fiúnak látszol, és ha időközben nem verlek agyon, még nagyon jó barátok leszünk. Szerencsémnek fogom tartani. Egyébként Gömböckének becéznek a tisztelői. Örvendek. A nevem August Smith. Abba kellett hagyniuk a beszélgetést, mert valaki kiszólt az iroda ajtón, hogy az új ember jöjjön be. Gömböcke tudta, hogy ő az új ember, felállt és megindult az iroda felé. Hiába! megmenekülésének ára van. Aki belép a francia idegen légió valamelyik erődítményének kapuján, megmenekül ugyan mindenféle zaklatástól és hatósági üldöztetéstől, feltéve, hogy nem francia, aki főben járó bűnt követette, de egyben elkötelezte magát, és már csak akkor léphet ki ismét az életmentő kapun, mikor behajozzák őket Afrika felé. Mindegy, neki pillanatnyilag az volt a fontos, hogy szabad lábon maradjon, és pillanatnyilag ne verjék agyon. Hát légionista lesz. Talán nem is ez a legrosszabb megoldás, és nincs kizárva, hogy ez az út sem lesz veszélyesebb, mint élete eddigi útjai voltak. Legfeljebb kisé fárasztó. Mégis egy kövér embernek. Egykedvűen mondta be az adatait az őrmesternek. Egy óra múlva már ő is a francia Légion de Trangy katonája volt. Az ezután következő napok azzal teltek el, hogy megtanulta a leberpuskával való bánásmódot, futó és fekvő gyakorlatot tartott az udvaron, tudomásul vette, hogy Düvál a világ leggorombább embere, és megismerkedett többek között Bordinnal, a halgatak káplárral, Alberttal, a Seyen fiúval, és sok más pompás bajtársal, akik mind remekül pofoszkodtak, nagyokat ittak, és mindenen csak nevettek. Hat hét múlva pedig kifutottak Marseille kikötőjéből az Esmeralda hajón, amely az újoncokat Afrikába vitte. Így kezdődött, és most így végződik. Meglehetősen lehetősen De kell foglalkozni a dologgal. Oly mindegy, hogy milyen módon hal meg az ember, ha egyszer végül is meg kell halnia. Bordinkáplár arra gondolt, hogy minden mindegy. Ő természetesen a maga szűkszavú stílusába szaladt végig hirtelenyében elmúlt életének izgalmasabb epizódjain. Talán most fizetődött ki először életébe, hogy ennyire szűkszavú. Mert míg a többiek az életösztön hatása alatt a múlt egy-egy élményébe kapaszkodva csak igen kis színfoltot tudtak kiragadni a rendelkezésükre álló rövid idő alatt, addig ő egy-kettőre végig az egész múltján. Mi is volt? Nagy vándorlások a cirkusszal. Cirkuszponyva tekercselés, takarítás, később ligetiki kiáltás, egy lány, Eszmeraldának hívták, és ilyen hosszú nevű nővel igazán nem lehetett soká együtt élni. A következő már rendesebb volt ebből a szempontból, úgy hívták Mimi, de ez elhagyta egy tűzoltóőrmester kedvéért. A tűzoltóőrmester sokáig betegeskedett a Mimivel vel kapcsolatos nézeteltérésük után. Legideálisabb szerelme lú volt. Már ami a nevét illeti. Ez azonban elhagyta egy cirkuszi birkózóval. A birkózó rendes fiú volt. Ma már szinte sajnálja, hogy akkor négy helyen törte el a karját. Azt, hogy a fejét is betörte, nem bánta meg. Annyit minden esetre megérdemelt, hiszen azóta se tudott találni egy nőt, akinek ilyen rövid és kényelmesen kimondható lett volna a neve. Hát, mi is volt még? Egy kis csempészés, kocsma, ital, még egy lány. Még egy ital, még egy pofon, bicskázás, menekülés, légió, arabok, őrmesterek, hadjárat Abdul el-Kabul ellen, örvezető, káplár, újabb italok, újabb lányok, újabb pofonok. És most, olajbej, revolver, három perc. Ennyi az egész. Legfeljebb még egy megállapítás. Minden mindegy. A rendelkezésre álló három perc alatt ezek a gondolatok cikáztak végig a négy ember lelkét. Nem tehettek róla, hogy kisé romantikusan tekintették vissza életük ama élményeire, amelyek legerősebben törtek elő a múltjukból. Lehet, hogy meg is hatódtak kisé. Ezt azonban roppant gondosan titkolták, mert sokat tartottak arról, hogy egy légionista férfiasan viselkedjék a halála előtt, különösen egy kabil bej jelenlétében. Amikor már nagyon nyomasztó lett a csend, és félő volt, hogy ez elgyengíti a társait, Gömböcke gyorsan megszólalt. Gondolkoztam a dolgot. Az a Sándor mégiscsak portugál volt. Ez egyszeribe feloldotta a rájuk nehezedő csend súlyosságát. Sőt, többet tett. Bejelentése oly váratlanulhatott, hogy olajbejnek egész idő alatt most remegett először a kezében a revolver. És ezek az emberek nem olyanok voltak, akik az ilyen pillanatokat kihasználatlanul hagyják. Csak néhány másodpercre fordult el a haláthozó fegyver, de ez a néhány pillanat elég volt Ronnie Feltonnak ahhoz, hogy mint a tigris, helyből és minden látható erőlködés nélkül valósággal átúszon a levegőn és neki zuhadjon a bejgyomrának. Egy másodperc. A revolver messze repült. Bordinkáplár hosszú karja már is nyúltéta érte a földre és felkapta. A kis társaság egyszerre megelevenedett. A még mindig félig eszméletlenül nyögve fetrengett a földön, amikor ő tök le már lecsapott az állára. Az áll megrecsen, és a pej elnyúlt a földön. Sajnos nincs idő hosszabban foglalkozni vele, állapította meg Roni, és látszott rajta, hogy szeretne hosszabban foglalkozni a bejjel. Itt balra a hosszú kunyó mögött az imént tevéket láttam. Leghelyesebb lesz, ha ezeket a tevéket gyorsan ellopjuk. – Gömböcke fiam, pattanjon! Gömböcke felkapta a fejét. – Pardon! – mondta, és kinyújtott mutató olyan mozdulatot tett, mint amikor valaki nyomatékosan figyelmeztet valakit szavai vagy tettei várható következményeire. – Lehetőleg kérni fogom, hogy tisztázzunk valamit. – sorban nem vagyok magának a fia. Másodszor, ha valaki nekem azt mondja, hogy pattannyak, úgy veszem, mintha kis jét a testalkatomra vonatkozólag gúnyos megjegyzést tenne. Felháborodásom ilyenkor nem ismer határt, és csak védelcsillapítható. csillapítható. – Na már most? – kérdezte Ronny. – Na már most. Következik harmadik megjegyzésem, amely az ön által adott megvízásra vonatkozik. Ne szem elől, kérem, hogy én nem vagyok lótólvaj. – Pardon, itt tevékről van szó. – Az mindegy. Az csak annyiban lehet mindegy, hogy magának is mindegy, hogy van-e púpa hátán, vagy nincs. – Ne forszírozzuk a kérdés állattani értelembe vett taglalását, mert az urak közé rugok. – Szólalt meg hirtelen Smith. – Mi van most itt? Menekülés, vagy vita? – Magoknak mindig van idejük a hülyéskedésre. – Igaza van, mondta Rony. – Gömböcke, rohanjon és lopja el a tevéket. – Kérem, én kasszafúró vagyok. De nem kívánhatja, hogy páncészekrényeket hozza ki de magának. Menjen, és lopjon, és kész. Elvégre magának igazán mindegy lehet, hogy mit lop. A két dolog között igazán nincs sok különbség. Hogy mekkora különbség van, azt azonnal meglátná, ha kipróbálná, mi kellemese. Ha lovagolnak magán, vagy pénzt tartanak magába. Jól van, jól van, ne dobálózzon, megyek már. Néhány perccel később a tevékenültek. Olajbej még mindig ott feküdt ájútan a tábor szélén, ahol őgüzt leütötte. Mire magához tér és fellármászhatja embereit, akkor ők már messze járnak. A tevék hosszú imbolygó lépések kelették a távolságot. Sárga fénycsík jelezte az égboltozat szélén, hogy közeledik a hajnal. Gömböcke ezerszer elátkozta azt a pillanatot, amikor ellopta a tevéket, mert az állandó előre, hátra, jobbra és balra imbolygó mozgástól azonnal tengéri beteg lett. – Így jár az – panaszkodott. – Aki hagyja meggyőzni magát, és elvei ellenére cselekszik. – Soha életemben nem kaptam tengeri betegséget a kasszafúrástól. – De mindig kapott érte minimum másfél évet. – Az se sokkal kellemesebb, mint a tengeri betegség – felelte Róni. – Természetesen nem mehettek az erőt felé. Mind a négyen tudták, hogy olajbej azonnal utána kereszte a legjobb harcosait – méghozzá pompás lovakon, amelyekkel a tevék semmiképpen sem vehetik fel a versenyt. Elhatározták tehát, hogy nagykerülött tesznek és betérnek Tuat oázisra, a sivatag egyik legnagyobb karavántámaszpontjára, ahol kisé összeszedhetik magukat az átélt izgalmak után. Már közvetlenül az oázis közelébe voltak, amikor egy rettenetesen pöfögő, Noé idejéből visszamaradt motorkerékpár megelőzte őket. A kerékpára gumiabroncsaira szerett láncok ellenére is meglehetősen neheze haladt a humokba. De minden esetre gyorsabban, mint a fáradó tevék. A nap most már bőven ontotta sugarait, és a levegő szinte minden átmenet nélkül elviselhetetlenül forró lett. Roni erőltette a szemét a rázóhanó vakító napfényben, aztán oldalba nyomta Te, August, láttad? Ez a Freddy volt. Igen. Kíváncsi vagyok, mit keres itt ez a csibész. Ki az a Freddy? Érdeklődött Gömböcke. Csibész, felelte Smith. Foggalmam sincs róla, miért tűri a gyarmati hadvezetőség, hogy ilyen kétes egzisztenciák lebsejjenek a nagyobb oázisokon. Könnyen lehet, hogy kém. Állítólag cserejüzleteket folytatta a kereskedőkkel, de nem hiszem, hogy túl sokat dolgozna, Viszont mindig van pénze. Nekem meggyőződésem, mondta Ronny hogy összeköttetésben áll a nagyobb martalózbandák vezetőjével, és mindig besúgja nekik, ha értékes árukkal megrakott karavánokról hal. Smith vállat vont. Maj csak egyszer agyonverik. Tovább haladtak az oázis felé. Már elérték az első pálmákat, amikor egyszerre nyolc-tíz, igen marcona arab és félvér vette körül őket. A vezetőjük egy sepphelyes arcú, szemmel láthatóan szorgalmasan körözött rablógyilkos megszólalt. – Szökött légionisták vagytok. – Hát neked ehhez vajon mi közöd? – felelte szintén nagyon mogorván gömböcke. – Ne kérdezősködj, felej, mely beverem a fejed. – A tisztelt nagyszüleinek veri be maga a fejét. – felelte a sértett egyén, és elővette félméteres konyhakését, amelyet, mint tudjuk, a belső zsebében tartott, mint más ember a pénztárcáját. – Ha szökött légionisták vagytok, akkor elvesszük a fegyvereiteket. Szükségünk van rájuk. És ha nem adjuk oda, az sem baj, a lálatok után is hozzájuthatunk a fegyverekhez. Számbeli főlényük tudatában nyugodtak voltak. Ennél a fölénynél azonban csak az a főlény volt nagyobb, amivel Bordin Káplár felelt villámgyorsan a támadók nemtelen ajánlatára. Bordin Káplár akkor a pofomban nyilvánult meg, hogy a sebb helyes arcú főmartaróc estében két társát is levelte a lábáról, és úgy belecsapta a fejét az oázis szélén álló sivatagi kútba, hogy hosszú percekre teljesen kikerült a forgalomból. A támadás olyan villámgyors volt, hogy nem érvényesülhetett a rablók nyugalmát biztosító számbeli fölé. Mire magukhoz tértek, már rengeteg pofont és rugást kaptak. Sőt, hárman közülük, részben gömbőszke késétől, részben bordinkább revolvergólyóitól találva, vérükben fetrengtek a földön. De azért nem lett nagy küzdelem a dologból. A sebb helyes arcú magához tért, feltápászkodott és komoran nézte felpofozott társait. Aztán megszólalt. Adjuk akkor az egészet. Úgy látom, ezekkel nem lehet ma üzletet kötni. Kett felennek látszanak. A kis társaság tovább haladt az oázis belseje felé. Smith megvetően mondta. Rosszabbak ezek a legutolsó partizánnál is. Ha azt hiszik, hogy biztos a siker, belemennek a küzdelembe. De ha valaki pofonüti őket, már rémülten meg hátrálnak. Nem méltók arra sem, hogy az ember leköpje őket. Akkor most már igazán ellen, jegyezte meg Gömböcke, hogy én hármat leköptem közülük. Sajnos már nem lehet visszacsinálni. Már bent jártak az óázis sűrű pálmáj Tuált egyike a legnagyobbaknak erre felé. Valóságos kis falu. 30-40 benszülött kasbával, sok tevével, kecskével, két sivatagi kuttal, postahivatallal, és ami a legfontosabb, igen tágas kosma helységekkel. Természetesen ezt a kocsmát keresték fel legelső Már ismerték. Tudták, hogy a tulajdonosa, egy öreg darab, eszkánként lopta össze az épület falait. Hasonlóképpen darabonként jutott az említett módon minden berendezési tájhoz is. És lopott festéket adott egy kedélyes légionáriusnak, hogy csinálja meg belőle kocsmája cégérét. A légionárius úgy látszik igen kedélyes ember volt, mert szabadjára engedte fantáziáját, és olyan táblát festett, amelytől Carpenter Örmester könnyebb idegrohamot kapott, amikor először meglátta. Kávéház és étterem a légió vérebéhez Nyugdíjas, arab bérgyilkosok társköre. Páritalok. A vendégek mulattatásáról pompás muzsika és benszülött társalkodó ők gondoskodnak. Őrmesterek kedvezményben részesülnek. Ez volt tehát Tuatóházis kocsmája. A négy ember belépett és gyors pillantással megállapította, hogy a délelőtteme előre haladott órájában aránylag kevesen tartózkodnak a helyiségbe. Az egyik sarokban néhány arab tevehajcsár, két tamir rablógyilkos, több karavánvezető és két berber pásztor ült. És még valaki. Freddy, akiről az előbb Smith és Ronnie beszélt, és akiről kifejthették a beli véleményüket, hogy egyike a sivatag legkétesebb egyéniségeinek. Hogy biztos, morogta August, hogy ez a csirkefogó úszította ránk az előbb azt a bandát. Majd elcsevegek vele egy kisé mondta Gömböcke, és hirtelen elkapva a fiú magához rántotta az asztal mellől. Egy kis beszédem van veled, közölte sokat sejtetően. Te küldted a nyakunkra azokat a martalócokat? Figyelj, fiam, de nagyon gyorsan, mert mogorva hangulataimban rettentő életveszélyes tudok lenni. Freddy megvető arca nézett Gömböckére. Nagy tévedés azt tinni, hogy engem olyan könnyű terrorizálni. Azt a támadást ezelőtt te kérdezte ismét Gömböcke. Felej, mert széttaposlak, te biszok, Bleu! Hagyjuk ezeket az őrmesteri szakkifejezéseket. Ha éppen tudni akarja, hát érendezte. Sajnos nem sikerült. Sok fáradtságtól kimét volna meg mindannyiunkat. Na majd legközelebb. Légiós felszerelésre van szükségünk. A megbízóim felől pedig kár érdeklődni. Sokkal félelmetesebbek sem, hogy elmernék róluk árulni valamit. Pedig ajánlatos lenne állapította meg őbuszt. Mert mi most elviszünk téged valami csendes helyre, és megpróbálunk rábeszélni, hogy mondj el mindent, amit tudsz. Azt hiszem, már egyszer megismerhetted a rábeszélő képességemet. Ahhoz képest, hogy emberek vagyunk, rém ordenálék tudunk lenni, ha ilyen alakot kell megszólaltatni. Ezt szelígy nyugodt hangon mondta, de volt a szemébe valami, amitől Freddy még jobban elsápadt. Ha ezek megtalálják a módját, hogy kiszedjenek belőle valamit, ami komoly összefüggésben van a jelentéktelen támadással, és biztosan megtalálják, mert ezek olyanok, akkor összeomlik ez az óriási tervépítmény, amelynek kivitelezésében emberéleteket áldoztak fel, és fognak feláldozni ezután is, ami két országot rendít meg alapjaiba, rettenetes pénzösszegeket jövedelmez még neki is, aki csak mellékszereplő, olyan hírszerzőféle. Ha nem hiúsul meg, de ha igen... Ha ezek rákényszerítik, hogy vajon, akkor azok fenn, akik a dolgokat irányítják, egy-kettőre leszámolnak vele, amiért eljárt a szája. Viszont, ha nem beszél, ezek itt csúnyán elbánnak vele. Átkozott kutyaszorítóba került, és nincs menekvés. Körülnézett. Vagy mégis volna? Villant át rajta. Nézzük csak, egyedül nem bánhat el még egyel sem ezek közül, de talán... Hirtelen hátra ugru. Villám felkapott egy sörös korsót, és mielőtt bárki közbe léphetett volna, odavágta a sarokasztalnál üldögélő gyülelvész közé. És ugyanakkor ráordított ő Megveszed Megveszett maga? Mit kötözködik itt békés emberekkel? Vétettek azok magának valamit? Nagy csend támadt. Egy pillanatig elhűlve néztek egymásra, amíg Roni nem fogta teljesen a zseniális trükk a sarokba ülők ekkora már vészjósló arccal felálltak asztalok mellől. Hiába való volna most elmagyarázni nekik, hogy nem ők dobták a korsót, hanem az a mindenhájjal megkent fiatal csirkefogó. Itt most már verekedés lesz, méghozzá nagyon csúnya. Egy kétméteres berber, írtózatos vállal és olyan tenyerekkel, amelyek könnyedén hajlították meg a másfél hüvelykes vasudat is, lassú, kacsázó léptekkel feléjük indult. Öt társa is megmozdult. Szemmel láthatóan azért, hogy elállja a kijáratot. Azután egy szék suhant keresztül a levegőn, és levelte lábáról egy pillanatra ögusztott. Nehéz pillanatok voltak. A szék elhajítása után fél másodperccel gömböcke gyors mozdulattal előrántotta a konyhakését. Vigyázat fiúk! Kezdődik a móka! Az élen álló ekkor elkapta a torkát, de nyomban akkora pofont kapott, hogy fejjel szédelegve tántorodott hátra. Az egyik ember a sörös kancsókkal bombázó gömböckére vetette magát, de káromkodva felbukott, mert Bordin gáncsot vetett neki. Estébe beleverte a fejét az asztal sarkába, és elájult. Az ellenség még mindig túlsúlyva volt a négy baráttal szemben. Számbeli fölénük mellett még jókora erőkülönbség is mutatkozott a jabukra. Őgózt már kijereztette egy néhányat közismert írtózatos jobban gyeneséből, amitől az egyik törött álkapottsal bukott fel. Róni időközben szabályos box meccset rendezett a vasút hajlítgató óriással. Könnyedén táncolt, és egyáltalán nem lehetett megütni. Az óriás egyetlen ökölcsapása összemorzsolta volna, ha eléri. De az őrdöngős tánc miatt minden igyekezete csődöt mondott. Az alacsony kocsma helységben iszonyú volt a hőség. A füstöt vágni lehetett. A kocsmáros nyugodt egykedvűséggel ült a földön a pult mögött, és egy francia képeslap egyik legújabb számába lapozgatott. A képeslapot egyébként a posta hivatalban lopta. Időnként, anélkül, hogy felkelt volna, egy-egy üres boros üveget a verekedők közé hajított, egyáltalán nem törődve azzal, hogy kit talál el. August és Bordin közben egyesült erővel felemeltek egy asztalt, és belévágták a gomolygó tömegbe. Róni épp ekkor terítette le egy balkezett gyomorszájütéssel az óriást, hogy az nyögve és hörögve fetrengett a padlón. Gömbőcke egy széktől találva összerogyott, de azonnal ismét talpra ugrott, és egy rumos üveggel haladéktalanul betörte valakinek a fejét. Egy pillanatra lélegzethez jutottak. Vért és verejtéket töröltek le az arcukról egy gyors mozdulattal. Azután újra megindult a harc. Ez azonban már nem tartott sokáig. Az embereket demoralizálta az érthetetlen eredménytelenség. Ők nem tudták, hogy ezek itt mind egytől egyik híres verekedők. És a vér nem válik vízzé. Legalábbis erre volt, hogy Ronnie, aki most arra lett figyelmes, hogy valaki egy a vállába, villámdúrsa megfordult, elkapta az illetőt, nyakánál, derekánál fogva magasba emelte, és olyan erővel vágta a társai közé, hogy a szerencsétlen tört karral, tört lábbal és tört vállal terült el, miközben két társát is levert a lábáról, és ezzel percekre harcképtelenné tette őket. A csata ezzel be is fejeződött. Mindenfelé hörgő, sziszegő és szitkozódó sebesültek-feküdtek. A verejtészaktól, füsttől és áparodott melegtől szinte nyúlós volt a levegő. A kocsmáros befejezte az újságolvasást, gondosan kitépett egy apró hirdetést, ami momentán érdekelte, lassan feltápászkodott a földről, és udvariasan kérdezte a győztes és verthadag felé fordulva. Befejezték az urak? Tudnél déli záróra van. Szeretem a rendet.